Endon az életmentő Az öreg ember macskamódra görnyedve elosond, majd lopakodva vitte oda az alacsony padot. Féltestével a derengő, pislákoló világosságban, félig árnyékban ült, smóhó szemét az alvó fiúra meresztve, türelmesen virrasztott fölötte, nem érezte az idő múlását. Kését csöndesen köszörülgette, motyogott és kuncogott hozzá s ahogy ott ült ebben a világításban, s ebben a testtartásban, semmihez sem hasonlított jobban, mint egy iszonyú pókhoz, melyhol mi boldogtalan, megkötözött, tehetetlenné beszőt rovarra feni a fogát. Jó idő múlva az öreg még mindig mered bámulásban, noha már semmit sem látott, mert lelke álomszerű révületbe került, észrevette, hogy a fiú szeme nyitva van. Tágra nyitva, s dermet rémületben mered a késre. A kielégülő sátán mosolya suhant át az öregember arcán, és anélkül, hogy megmozdult vagy foglalatosságát abbajta volna, így szólt. Nyolcadik herdik fia! Imádkoztál-e? A fiú tehetetlenül vergődött kötelékeiben, és egyszer, s mint folytott kiáltást kényszerített ki összeszorult álkapcsai között, amit a remete igellő válasznak fogott fel.-Akkor hát imádkoz újra! Mondd el a haldoklók kivátságát. A fiú testét borzongás rázta meg, és arca elsápadt. Újra vergődni kezdett, hogy kiszabadítsa magát. Hánykolódva jobbra-balra, iszonyú elszántan, dühöten, kétségbeesve, de hasztalanul, mert a kötelék nem engedett. És ez alatt a vén szörnyetek csak vigyorgott rá, csak bólogatott elégedetten, és fente-fente a kését, e félét morogva hozzá. Egyre fogynak átra levő perceid, minden perce drága, mondd el a haldoklók imádságát! A fiú kétségbe esetten nyögött fel, aztán abbahagyta a vergődést, s csak liheget tehetetlenül. Könnyei kibudjantak, és egymás után perektek végig az arcán. De ez a szívedtépű látvány cseppet sem enyhítette a megveszekedett vénember vérszomját. Most már derengett a hajnal. A remete észrevette. Srikácsolva, hangjában ideges félelemmel mondta. Ej, nem élvezhetem tovább ezt a mennyei gyönyörűséget. Az é egy-kettőre tova. Mint ha egyetlen pillanat lett volna. Egyetlen pillanat. Miért nem tartott egy esztendig? Te egy házrabló, ivadék, huny be búcsúzó szemed, ha félsz ránézni a... A többi tagolatlan makogásba veszett. A vénember kezében a késsel térdre rogyott, s ráhajolt a nyöszörgő fiúra. De -ha! Mi hangok a kunyhó közelében? A kés kiesett a remete kezéből. A fiúra jubör darabot vetett, s remegve felugrott. A hangok erősödtek, most már nyersen, fenyegetően. Aztán dördülések és segélykiáltások, majd gyors távolodó lépések dobaja. De utána mindjárt mennydörgő ütések a kunyhó ajtaján, és ordítozás. Hóa! Nincs már ki! De gyorsan! A pokolbeli ördög nevében! Ó A legáldottabb muzsika volt, mely valaha is felcsendült a király fülében, mert Miles Hendon hangja volt. A remete tehetetlen dühében fogát csikorgatva gyorsan kisurrant a hálókamrából, s az ajtót becsukta maga után. A király pedig az alábbi beszélgetést hallhatta a kápolnából. Áldás békességet, tisztelt uram! Hol a fiú? A fiam! A miféle fiú, jó ember? Miféle fiú? Ne hazudozz nekem, papuram! Ajánlom, ne járasd velem a bolondját! Nem olyan kedvemben vagyok! Csak itt a közelben csíptem el a zsiványokat, akikről feltételezem, hogy ők rabolták el tőlem, s vallomásra bírtam. Azt mondták, hogy újra megszökött, és a küszöbödik követték. A lába nyomát is megmutatták. Vigyázz! A tréfából elég, szent férfiú. Ha nem adod elő, hol a fiú? Ó, jó uram, alkalmas arra a rongyos, királykodó csavargóra gondolsz ki. Éjszakára nálam húzta meg magát. Ha ezzel volna dolgot, megmondhatom. Csak elszalajtottam valahová. Jön is vissza, hamar. Hamar? Milyen hamar? Ne az időt! Nem érem utol még? Mond, milyen hamar jön vissza? Ne törd magad, egy-kettőre itt lesz. Jó van, megpróbálok várni. Megállj! Azt mondtad, hogy elszalasztottad valahová. Te? Hát ez tiszta hazugság, hisz nem ment volna. Megtépte volna vén szakálladat, ha ilyen tiszteletlenségre vetemettél volna. Hazudtál, koma bizisten, hazudtál. Nem ment volna el se neked sem más ember fiának. Ember fiának nem is alkalmas, de én nem vagyok ember. Hát mi? Az Isten szerelmére. Mondhát, mi vagy. Azt titok, svigyázz el elne árult. Én arkangyal vagyok. Erre aztán rikkantott is valami szörnyűt Mice Hendon, a körülményekhez képest nem is egészen szentségtelent, és aztán megtoldotta. Az már más. Most már megértem a fiú szolgálatkészségét, mert annyi szent, hogy közönséges halandó Alanta szolgálatára se kezét, se lábát nem mozdíthatta volna. De a mindeséit, egy arkangyal parancsát, még a királynak is teljesítenie kell. Hát, hogy... Psz... Micsoda zaj ez? Ez alatt a kicsi király, hol rémülettől borzongva, hol reménységtől repesve feküdt ágyában, és teljes erejéből azon igyekezett, hogy hangosan nyögjön, s Hendon meghalhassa, De keserően kellett tapasztalnia, hogy erőlködése, kárba vész, nincs semmi hatása. De most hűszolgájának az utóbbi megjegyzése úgy érte, mint haldoklóta friss mezők éltető fuvallata. Megint erőködni kezdett tehát, éppen mikor a remete ezt mondta – Zaj, én csak a szelet hallom. Lehetséges az volt. Úgy van, kétségtelenül a szél volt, mintha eddig is hallottam volna. Gyengén. <gül> már megint? Ez nem a szél. Befurcsa hang. Gyerünk csak, nézzük meg honnan jő. A király szíve most már majd kiugrott örömében. Lanka tüdeje megtette, amit megtehetett, most már reménységgel, de betömött szája, s a rádobott birkabőr alaposan megbénította erőfeszítéseit. A remete következő szavaitól meg végképp elcsügged szegényke. E, – Elkívülről jön, gondolom abból a bozótból, ott, gyere, hagyd mutassam meg! A király hallotta, hogyan lépnek ki, beszélgetve ketten, azt is, mint tenyészi, gyors gyorsan lépésük zaja. Egyedül maradt, bajós, nyomasztó, rémítő csendben, egyedül. Örökké valóságnak tetszett, Még újra közeledő lépéseket és hangokat hallott. De ezúttal valami új hangot is, ami nyilvánvalóan nem volt más, mint paták dobogása. Aztán jól kivehette Hendon szavát. Nem várok tovább, nem várhatok. A fiú eltévedt a sűrű erdőben. Melyik irányba ment? Mutasd meg nekem, egy-kettő. – Meg én, azaz várj, veled megyek. – Jól van, gyere. – Lám, lám, bizisten, jobb vagy, mint amilyennek látszol. Úgy éljek én, nem hiszem, hogy akadna nálad. Nagy lelkű barkangyal. akarsz -e lovagolni? Hát csak ülj fel erre a kicsi csacsira, A gyereké. Vagy szent lábszáraid inkább ezen a roskat összféren vetnéd át, melyet magamnak szereztem? Még úgyis jobba került volna, ha egy vacak részgarasnak egy havi kamatját adom érte, amennyit egy makulátlan üstfoltozó fizetne egy részgaras után. Nem, nem, ő csak az összférrel, a samarat pedig vezest. Jobban bízom a magam lábában, vagy gyalog megyek. – Akkor hát kérlek, vigyázz a kisebbik állatra, míg én neki veselkedem, s felmászom valahogy a nagyobbra. Erre rúgkapálás, pufogás, ropogás következett egetverő káromkodások kíséretében, azután egy keserves átkozódás nyilván az összvérnek szólt, mely alkalmasint végre megtört, abbahagyta a rúgkapálást, s úgy látszott, hogy pillanatnyilag megszűnt az ellenségeskedés. A megkötözött kicsi király leírhatatlan kétségbeeséssel hallgatta ezeket a hangokat a lépések távolodását. Most már minden reménye elhagyta, szívét teljes reménytelenség fogta el. Egyetlen barátomat becsapta, s lerázta nyakáról, gondolta, ő pedig visszatér és ismét eszeveszetten kezdett vergelődni kötelékei között, míg végre lerázta magáról a folytogató bőrt és akkor hallotta, hogy az ajtót kinyitják. Ez a zaj még a velőt is megfagyasztotta benne, mintha már torkán érezte volna a kést. Rémületében behunta a szemét, majd újra kinyitotta. John Kenty és Hugo állt előtte. Hála Istennek, kiáltotta volna, az álla fel nincs kötve. Egy-két pillanat múlva tagjai szabadok voltak, üldözői kétfelől karorragadva kirángatták, s magukkal hurcolták az erdőbe.